і одна запарена. Тут же ящики з патронами, порохом та шротом. На приспущених талях звисала над бортом найкраща шлюбка, в якій сьогодні їздили на берег. Залишилося перенести всі ті речі з камбуза в шлюбку, спустити її на воду і тихенько відпливши заховатися за одним з айсбергів, а тоді, пересидівши якусь годину, сміливо рушати до берега. Треба тільки працювати тихо і обережно, щоб не збудити кого з команди, або не сполохати вахтового матроса, який щогодини бігав на корму дивитися на циферблат лага, чи багато пройшов за годину пароплав. Три постаті, одна по одній, входили і виходили з камбуза, тягаючи в шлюбку ящики. Три злодії грабували пароплав, і ніхто не чув, не бачив. Та чи й могло спасти кому на думку, що під сімдесят восьмим градусом північної широти серед пустинного льодового моря вночі могли обікрасти пароплав? Скрадаючись, наче пацюки в трюмі, коли туди спускаються люди, рухалися три постаті по палубі. Нарешті, позносивши все потрібне, ще раз перевірили, чи всі сплять. Так, сплять усі, крім механіка і кочегара в машині, та Лейте й соломіна на капітанському містку. Матрос щойно вернувся з корми, де дивився на лаг, і відзначив, що за годину пройшли дві милі. Тепер він знову не випускав з рук штурвала перед ноги йому Лейте. А Лейте дожидає місяця і пильно вдивляється в темряву, щоб не наскочити на айсберг. Ніхто не бачить, як погойдується човен, приспущений на талях, як повільно спускається він на воду. Та ось він уже на воді. Троє людей спускаються по талях у човен, і він тихенько відділяється від пароплава, щоб за десять хвилин заховатися за невеличкий айсберг. Лейте бачить, як бліднуть зорі на сході, як нарешті над сніговою вершиною гори, назустріч пароплавові здіймається повновидий місяць. Чорні провалля і срібні скатертини вкривають гори над протокою, і на багато миль вперед засріблюється чистий водяний шлях. Лейте будеть кара. Штурман жмуриться, трусить головою, потягається, аж тріщать кістки, і виходить на місток глянувши на простір протоки, дзвонить машинним телефоном і гукає «Повний вперед!» Розділ 15 Ранком, коли в тумані сходило сонце, навколо лахтака шуміли хвилі моря Лаптівих. Свіжий нордовий вітер дув морякам у спину, часом кидав кілька бризок на палубу і підганяв пароплав на південь. Праворуч, понад берегом острова Більшовик, простягалася вузька смуга криги, і Карн наказав Стерновому трохи відхилитись на схід, щоб обійти ту кригу. Вона трохи турбувала штурмана, але він заспокоював себе тим, що ця смуга була неширока. Ранком мінялися вахти. Стюпа вийшов будити зміну. Легко дихалося холодним повітрям на палубі. Увагу Стюпи привернуло стадо маржів. З десяток звірів плескалися у хвилях, майже біля самого пароплава. Вони то переганяли один одного, то пірнаючи, підкидались, виробляючи у воді якісь дивні сальто-мортале, то висунувши голову, позирали на пароплав і важко сопли. «Чисто як дельфіни», – подумав Степа. До юнака підійшов вершомет, застібаючи шкіряну куртку. «Ого, скільки звірини!» «Спинив би наш капітан на півгодини пароплав. Що на це скажеш?» «Сам знає, що не спинить», – відповів Стєпа. «Да, поспішає він, чим від зими та криги втікати. Та, мабуть, доведеться нам, коли не тут, то в Карському морі зазимувати». «Як зазимувати, то й зазимувати», – наче даючи свою згоду, сказав Стєпа. «Зазимуємо, не загинемо». «А чого ж гинути?» – здивувався Вершомет. «Ти не думи, що я рудий», – пожартував він, – натякаючи на відсутність сивини на своїй голові. А я, друже, п'ять разів потопав, два рази горів,